Salmul 224. De iubire și de prasăbirea Duhului Sfânt, Duh al Sfatului. Aleluia, slabăție Duhul al sfatului cel care cu floarea răbdării, sufletul nostru l-a însemnat. Aleluia, slabăție Duhul al sfatului cel care să distrugem armele și să îndepărtăm războiile neivățat. Aleluia, slabăție Duhul al sfatului, cel care cu dragostea, care nu gândește răul ne-imveșnat. Aleluia, sllabăție Duhul al sfatului, cel care pe demoni și dușmani de la noi i-ai alungat. Aleluia, slavă-ți, al sfatului, Cel care biruința în războiul gândurilor ne-ai dat. Aleluia, slavă Duh al sfatului, Cel care cu râvnă roada Domnului în noi a lucrat. Aleluia, slavă-ți, al sfatului, Cel care de ispitele și cursele cele viclene ne a îndepărtat. Aleluia, slavă-ți, al sfatului, Cel care pacea ta în sfânta supărnicească și apostolică biserică ai așezat. Aleluia, slavă-ți-e Duh al Sfatului, Cel care între fiii luminii, învierii și împărățiii ne-ai chemat. Aleluia, slavă-ți-e Duh al Sfatului, Cel care cu roadele păcii, Cerul sufletilor noastre a înseninat.